11. Se știe din 1965 că satele au precedat descoperirea agriculturii, ceea ce Garden Child, numai Revoluția Neolitică, a avut loc treptat între anul 9000 și 7000, înainte de Hristos. Se știe de asemenea că, spre deosebire de ceea ce se credea până de curând, cultura gramineelor și domesticirea animalelor au precedat fabricarea ceramicii. Agricultura propriu-zisă, adică cerealicultura, s-a dezvoltat în Asia de Sud-Vest și în America Centrală. Vegecultura, care depinde de reproducția vegetativă a tuberculilor, a rădăcinilor sau rizomilor, pare să fi început în câmpiile umede tropicale din America și Asia de Sud-Est. Se cunoaște încă puțin antichitatea vegeculturii și raporturile ei cu cerealicultura. alicultura, unii etnologi sunt înclinați să considere vege cultura mai veche decât cultura grânelor, alții, din potrivă, consideră că ea reprezintă o imitație sărăcită a agriculturii. Una din rarele indicații precise a fost furnizată de serpăturile efectuate în America de Sud. În câmpiile din Rancho Peludo, în Venezuela, și Momil, în Columbia, vesticiile ale unei culturi de manioc au fost descoperite sub nivelul culturii porumbului, ceea ce înseamnă antecedența vegeculturii. Recent, o nouă dovadă a vechimii vegeculturii a fost pusă în evidență în Thailanda, într-o peșteră, gruta fantomelor, s-au exumat masă recultivată, bob și rădăcini de plante tropicale, analiză cu radiocarbon, indică data în jur de... 9.000 de ani înainte de Hristos. Este inutil să insistăm asupra importanței descoperite agriculturii pentru istoria civilizației. Devenind producătorul hranei sale, omul a trebuit să-și modifice comportamentul ancestral. Înainte de toate, el a trebuit să-și perfecționeze tehnica măsurării timpului, descoperită deja din paleolitic. El nu se mai putea mulțumi doar să asigure exactitatea anumitor date viitoare cu ajutorul unui rudimentar calendar lunar. De aici înainte, cultivatorul va fi obligat să-și elaboreze proiectele cu mai multe luni înainte de punerea lor în aplicare, obligat să execute într-o ordine precisă, o serie de activități complexe în vederea unui rezultat îndepărtat și mai ales la început, niciodată sigur, recolta. În plus, cultura plantelor a impus o diviziune a muncii, altfel orientată de cum era înainte, căci principala responsabilitate în asigurarea mijloacelor de traiere revenea de aici înainte femeilor. Numai puțin considerabile au fost consecințele descoperirii agriculturii pentru istoria religioasă a omeninii. Domesticirea plantelor a prilejuit o situație existențială până acum inaccesibilă. Ea a provocat creări și răsturnări de valori, care au modificat radical universul spiritual al omului preneolitic. Vom analiza îndată această revoluție religioasă, inaugurată de triumful cerealiculturii. Pentru moment să reamintim miturile care explică originea celor două tipuri de agricultură, cunoscând cum explicau cultivatorii, apariția plantelor alimentare aflăm în același timp justificarea religioasă a modurilor lor de comportare. Majoritatea miturilor de origine au fost culese de la populațiile primitive, care practicau fie vegecultura, fie cerealicultura. Astfel de mituri sunt mai rare și adesea radical reinterpretate în culturile evoluate. O temă destul de răspândită arată că tuberculii și arborii cu fructe bune de mâncat, cocotierul, bananierul, etc., s-ar fi născut dintr-o divinitate jertfită. Exemplul cel mai faimos vine din Seram, una din insulele de lângă Noua Guineie. Vine corpul sfârtecat și îngropat în pământ al unei tinere fete de origine semidivină, hainuvele. Cresc plante necunoscute până atunci, în primul rând tubercul. Acest omor primordial a schimbat în mod radical condiția umană, căci el a introdus sexualitatea și moartea și a instaurat instituțiile religioase și sociale care sunt încă în vigoare. Moartea violentă a hainuvelei nu e o moarte creatoare, ea permite zeiței să fie continuu prezentă în viața oamenilor și chiar în moartea lor. Hrănindu-se cu plante răsărite din corpul zeiței, omul se hrănește în realitate cu substanța însăși a divinității. Nu intenționăm să insistăm asupra importanței acestui mit de origine pentru viața religioasă și cultura paleocultivatorilor. E suficient să spunem că toate activitățile responsabile, ceremonii de pubertate, sacrificii de animale sau sacrificii umane, canibalism, ceremonii funerare, etc., constituie la drept vorbind rememorarea asasinatului primordial. Este semnificativ faptul că agricultorul asociază cu o crimă munca, pașnică prin excelență, care îi asigură existența. În timp ce în societățile de vânători, responsabilitatea carnajului este atribuită altuia, unui străi. Este de înțeles atitudinea vânătorului. El se teme de răzbunarea animalului doborât, mai exact ca sufletului său sau se justifică în fața stăpânului animalelor. În ce privește pe paleocultivatori, mitul omorului primordial justifică, desigur, riturile sângeroase, precum sacrificiul uman și canibalismul, dar este greu de precizat contextul său religios inițial. O temă mitică, analogă, explică originea plantelor nutritive, atât tuberculii cât și cereale, ca provenit din excrețiile sau resturile unei zeități sau ale unui strămoș mitic. Când beneficiarii descopere sursa respingătoare a alimentelor, ei doboră pe autorul lor, dar urmând sfaturile acestuia, ei sfârtecă trupul și îngroapă bucățile. Plantele nutritive și alte elemente de cultură, instrumente agricole, fier de mătase, etc., cresc din cadavrul său. Semnificația acestor mituri este evidentă. Plantele alimentare sunt sacre. Pentru că s-au născut din trupul unei divinități, căci excrețiile și resturile fac și ele parte din substanța divină. Hrănindu-se cu ele, omul mănâncă în ultimă instanță o ființă divină. Planta alimentară nu este dată în lume așa cum este dat animalul. Este rezultatul unui eveniment dramatic primitiv în cazul de față produsul unui asasinat. Vom vedea mai târziu consecințele acestor teologii alimentare. Etnologul german... Jensen consideră că mitul hainuvelei este specific paleocultivatorilor de tuberculi. În ceea ce privește miturile despre originea culturii, ele pun în scenă un furt primordial. Cerealele există, dar în cer păzite cu gelozie de către zei. Un erou civilizator urcă la cer, pune stăpânirea pe câteva semințe și le dăruiește oamenilor. Jensen numea aceste două tipuri de mitologii, hainuvele și prometeu, și le raporta la civilizația paleocultivatorilor, vegecultura, și respectiv la aceea agricultorilor propriu zis, cerealicultura. Distinția este fără îndoială reală, totuși în ce privește cele două tipuri de mituri de origine, ea este mai puțin rigidă decât considera Jensen, căci numeroase mituri explică apariția cerealelor pornind de la o ființă primordială jertvită. Să adăugăm că în religiile agricultorilor originea cerealelor este de asemenea divină. Dăruirea de cereale oamenilor este adesa pusă în relație cu o hierogamie între zeul cerului sau al atmosferei și mama pământ sau cu o dramă mitică implicând împreunarea sexuală, moartea și învierea.